Розділ 51. Вони покинули ауді в гаражі для паркування авто приїжджих до міста на бічній вулиці, за чотири квартали від готелю. Двері залишили незамкненими, а ключ не витягли із авто. Вони заховали здобуту зброю в сумці із грошима і понесли до номера Вествуда. Там вони спочатку влаштували невелике шоу, поступово розкриваючи карти, наче на виступі мага. Наче витягали кроликів із капелюхів. Спочатку Глок, тоді Берета, а потім Юзі, кожен з яких був сприйнятий із великим ентузіазмом, а тоді нарешті сумка повністю розкрилася і на покривало з неї лавиною посипалися гроші. Вествуд сказав. «Я передумав стосовно мого твердження про філософію. Разом із Ченк вони почали перераховувати купури». А Ричард тим часом перевіряв зброю. Усі повністю заряджені, плюс іще один пістолет був у них в запасі. В сумі вони мали 67 патронів, і всі вони були взаємозамінними. УЗІ був у дуже хорошому робочому стані. Як зазвичай і належало УЗІ. Простий механізм, спроєктований з урахуванням того, якою насправді була боротьба, а не того, якою вона повинна була би бути. Як дехто може сказати про автомат Калашникова. Пістолети були зовсім іншими. Особливо Берета, на думку деяких. Вони були точними механізмами. Прекрасно розробленими та міцними, проте мінімального догляду вони все одно потребували. Ричард зробив висновок, що наркодолери таким доглядом зазвичай не переймалися. Гроші на них вони витрачали такі ж самі, як і всі інші люди, проте їхня зброя чомусь часто давала осічку. Правда життя. Поганий догляд або навіть цілковита його відсутність. Іглок і берета не були достатньо змащеними і були брудними на дотик. Це була надійна зброя, і вона перебувала в майже нормальному стані, проте недостатньо хорошому. Принаймні не настільки хорошому, щоб можна було заради заволодіння нею щось скоїти. Про це можна було посперечатися. Це навіть породжувало філософське питання, чи є та зброя, яка не викликає в тебе довіри, взагалі зброєю. «Ричере, поглянь сюди», – покликала Ченк. Він глянув. Зовнішність, вочевидь, таки була оманливою. Поодинокі засмальцовані п'ятірки, цупкі стоси десяток та нещільно скручені рулони двадцяток були досить реальними на вигляд. Проте це ще було не все. Навіть не половиною історії. Лише запізнілими думками. Їх накидали в сумку як додатковий тонкий шар, який маскував головний її вміст. А там були стоси стодоларових купур у банківській упаковці. Усі свіжі, ароматні, хрусткі та новенькі і товсті по сто купюр у кожній паці, сотня сотень давала в сумі тисячу у кожній паці, а пачок було багато. Він запитав, скільки їх там? Вона відповіла Понад 230 тисяч доларів. Якийсь час він мовчав. А тоді знову звернувся до Ченк. Я можу знову глянути на ті фото із супутника. Комп'ютер Вествуда давно вже був увімкнений і готовий до роботи, а зображення збереглося в його мережевій історії, тож навіть попри те, що, за його словами, інтернет тут був повільним, фото з'явилося на екрані вже через кілька секунд. Ричард поглянув на нього. Як і раніше. Він побачив ферму в оточенні моря пшениці. Огорожі, протоптаний ґрунт, поросята, кури та овочеві грядки. Будинок та шість прибудов. Припарковані машини та супутникові тарілки. Сарай із генератором. Слабкі натяки на електроліні, натягнуті між будинками, і телефонна лінія, яка тягнулася на стовпах. Криниця та її тінь. Це було кращим за малюнок архітектора, бо це була уже справжня збудована реальність, а не лише план. Він повторив те, що бачив, як робили інші, і ковзнув складеними докупи пальцями, щоб картинка на екрані почала рухатись, а потім притиснув її пальцями, щоб збільшити. Він розпочав із того місця, де стояли машини, і уявив собі, що одна з них рухалася. Він уявно вивіз її за межі подвір'я на початок ґрунтової дороги, потім на схід до залізничних колій, а тоді на північ, до кутика поля. Поле було цілим вздовж десяти миль, а тоді ґрунтова дорога повертала на захід у його дальньому куті, а тоді знову на північ, проходячи весь шлях, аж до самого материного спочинку, де вона перетворювалась на вузький та непримітний додаток до початку тієї самої широкої площі яка вела до елеваторів. По суті, це була закрита дорога, завдовжки у 20 миль. Більше нікуди вона не вела. Він зробив віртуальну подорож у зворотному напрямку, повертаючись на 20 миль назад та паркуючись у вихідній точці. Він розгорнув картинку так, що фарма заповнила собою весь екран, зверху до низу та справа наліво. Найближче до колій стояв свинарник. У ньому був величезний навіс, зроблений, мабуть, із дерева, і обгороджена ділянка перед ним, яка була десь ушестаробільше від самого навісу, уся перемішана та ряба від постійного тиску важких ніг. Лише бруд та бахно. Ще там був сарай, трішки більший за розміром, ніж свинарник. У цих двох прибудовах світла не було. Генератор звідси взагалі було важко розібрати. На ньому зі стіни стирчала якась труба, а на даху проходила витяжна вентиляція циліндричної форми. Мабуть, він працював на дизельному паливі, судячи з такого великого механізму. Якась просто неймовірних розмірів споруда. З неї павутиною звивалися різні кабелі завтовшки з палець, які йшли від одного даху до іншого, до будинку та до трьох інших прибудов. Ричард сказав. Припустімо, що найбільшою спорудою тут є будинок. Із машинами та супутниковими тарілками. Але яка споруда тоді має номер для вчинення самогубств? Ченк і Вествуд нахилилися до столу біля нього, плічо плеч по обидва боки від нього. Вествуд сказав. Номер для самогубців. Мабуть, другий за розміром. Спальня, вітальня, ванні, кімнати і все таке. З електрикою, опаленням, кондиціонером та приглушеним, затишним світлом. Можливо, навіть із приємною музикою. Усі зручності, щоб почуватися як удома, і тоді Ричар показав дещо на екрані. Ось це. Може бути. То ж тоді той малопотужний шевроле 5.8, у котрійсь із інших прибудов у віддаленому і звуконепроникному місці, Ричар кивнув. Колись я був у Техасі і бачив, як їх використовують для перевезень зрошувальних насосів ще в ті часи, коли бензин був дешевшим за воду. Гадаю, це були мотори від звичайних машин. Повернуті до життя після аварій та поламок. Вони робили прокладку з бетону і тим самим закріплювали конструкцію, наче двигун досі стояв десь під капотом. Фарбували у жовтий колір, щоб їх не збивали трактори чи снігоочисні машини. Але на вільному повітрі вони були дуже шумними. Тож будь-хто хотів би збудувати навколо цієї бетонної прокладки і дах. Стіни можна чимось обшити, та й стелю також. Якимось звукопоглинальним матеріалом. А ще знадобилась би електроенергія, додав Вествуд. Їх не використовують будь-коли, а лише в разі потреби. Вийшло б дуже незручно, якби саме тоді машина б не завелася. Тож вам би ще знадобився зарядний пристрій, під'єднаний на постійній основі для забезпечення мінімальної подачі струму. Просто на всяк випадок. То яка будівля? Вествуд указав пальцем. Це або ось та. Де вихлопна труба? На якусь мить запанувала тиша. Вествуд відповів. Можливо, ми її просто не бачимо звідси. Але ж ми бачимо лінії, по яких тече струм. Ми бачимо навіть телефонну лінію, ось там. Лінії електропередач усього лишень з 1 дюйм завтовшки. А може, і того менше. Вихлопна труба в машини має товщину щонайменше 2 дюйми. Може, 3. Іноді варто дивитися глибше. Метал під впливом спеки, а тому зварений до купи у декілька секцій. Але де ж ця труба? Не бачу нічого. Щоб стерчало з вікна номера для самогубців і з жодної іншої будівлі також. Може, вони її закопали. Через вологу вона покрилася би іржею вже за декілька тижнів, і з неї витікали б відходи. Їм довелося би без кінця і краю бігати до автомастерні. Якби вони хотіли її заховати, то прикопали б на клумбі, загорнувши попередньо в Капроновий гольф. І почали б на цій клумбі вирощувати густі кущі. Можливо, троянди. Так ми навіть швидше б її знайшли. Але її там немає. Просто не існує. Їхній вебсайт – це обман. Вествуд нахилився вперед і трохи збільшив зображення, потім ще більше, аж поки воно не стало нерозбірливим, розмитим, і на ньому тепер можна було розібрати кожен піксель. Сильніше його збільшити було взагалі неможливо. Він поволі почав рухатись у різні боки, оминувши всі чотири стіни в кожному із сімох будинків. Проте вихлопної труби ніде не було. Жодні дві будівлі не заєднувало нічого більше, крім електричного кабелю. Ричард сказав, у нас є 230 тисяч доларів на витрати. Це наче знову працювати на Пентагон. Ми можемо собі дозволити скласти новий план. Новий план вони розробляли повільно, обережно, глибоко та детально його обдумавши протягом решти вечора, і ще трохи ночі, і всього наступного ранку. Комп'ютери їм у цьому допомогли. План складався з п'яти частин, і всі вони мали бути синхронізовані. Усі етапи були трохи підступними, Проте всі були життєво необхідними. Але завдяки сучасним технологіям те, на що колись їм довелося би витратити декілька днів, тепер зайняло тільки декілька годин. І у Вествуда, і у Чент були ноутбуки, і навіть Ричера залучили до справи, давши йому мобільний ченк. Він лазив по інтернету. Він клацав і гортав найгірше за інших. І коли настав час обдзвонювати людей і Вествуд і Сченк узялись за свої мобільні телефони, він підійшов до стаціонарного телефону на тумбі біля ліжка, і тоді разом вони вирішили всі справи в вдесятеро швидше, ніж минулого разу. Рештою плану був список покупок. На його початку розташувався легітимний мешканець цього штату. Звісно, не для того, щоб його купити, а просто найняти на деякий час. Або підкупити його, власне кажучи, щоб він купив решту того, що було в цьому списку. Більшість із цього неможливо було придбати без посвідчення водія, виданого штатом Оклахома. У результаті зголосився консьерж готелю. Він вважав себе посередником або навіть душею компанії. Без сумніву, його зацікавили запропоновані гроші. Його не мучили до кори сумління. Готівка була справжньою. А ще, він же не порушував ніяких законів. Він був захищений другою поправкою до Конституції. Він виконав завдання вже по обіді, коли все інше було готове. Вони прорепетерували, ще раз усе обговорили і навіть розіграли це як сценку. Тоді вони знову пробували і ставили одне одному питання, а іноді починали все спочатку. Вони продумували всі несподівані повороти подій. А що, як випаде дощ? А що, як повіє торнадо? Усе, що залишалось Ричарові, це схвалити покупки. Там було лише три важливі речі. І все. У них виникала спокуса почати поводитися божевільно, як діти в крамниці з цукерками. Тоді їхня логіка підказала їм трохи зменшити свої апетити, і вони закінчили на тому, на чому Ричар і хотів би закінчити, з усім, що було їм потрібно, і без того, що було непотрібним. Усі три їхні покупки були товарами від Геклер Кох. Пістолет Р-7 для Вествуда. Як запасна зброя ХК Каєта. Приціля та стріляй. 9 міліметровий. Трохи менший, ніж звичайний пістолет. Він легко би помістився до його туристичного чобота чи до кобури, що чіплялась на щеколотку і також була в комплекті. Інші два предмети були однаковісінькими. Два ідентичні МР-5К. Один для Ричера і один для Ченк. Вони були більшими за звичайні пістолети, проте не набагато. Деякі револьвери навіть були довшими. І руків'я цієї зброї, і її передні частини були широкими та випуклими. Футуристичний дизайн, який завжди більше подобався спецназівцям та членам антитерористичних груп. Один постріл, або ж весь магазин, а повний автомат може стріляти зі швидкістю до дев'яти сотень патронів на хвилину, що давало 15 куль за секунду. Решту доставки складали самі боєприпаси. Усі патрони були 9-мм параболумами, бо вони були взаємозамінними між усіма трьома пістолетами, проте на їх попередньо зарядили в чотири магазини Р-7 та 24МР-5К. Більшість із цих речей було дуже важко нести. Плюс у них був ще невеликий рюкзак із товарами з комп'ютерного магазину. Річард поклав усю зброю разом, а тоді знову окремо. Він декілька разів випробував їх без патронів, трохи допомагаючи собі при цьому мізенцем, який він вважав більш чутливим до технічних нюансів. Усі троє працювали. Усе гаразд? запитала його Ченк. Справи налагоджуються, відповів Річард. А з тобою все гаразд? Почуваюся добре. Відповів він. Ти задоволений нашим планом? Це чудовий план, сказав він. Але. Ми звикли так казати у своєму відділку, у кожного є план, поки він не дістане по зубах. Вествуд подивився на годинник. Солідна річ, зроблена зі сталі, з багатьма поділками. Була вже п'ята година по обіді. Він звернувся до решти. Ще сім годин. Нам треба поїсти. Я певен, що ресторан іще працює. «Ідіть», – сказав Ричар. «Ми замовимо доставку в номер. Ми постукаємо у ваші двері, коли настане час».